Bueno, lehen lanean, sortziko handian ofizioka harituko direnak, maite eta serapio izango dira. Maite eta serapio ofizioka sortziko handian iruna bertxokantatzeko gai hausio duzuen. Zuek, maite eta serapio, amazemeak zarete. Zuk maite, ama, urteetan zure senarraren tratutxarra jasan dituzu. Iritxida senarra kartelaratu duten eguna, eta behingoz lasaiz hau detetxean biok bakarrik. Zuek maite eta serapio amazemeak zarete. Zug maite ama urteetan zure senarraren tratutxarra jasan dituzu. Iritxida senarra kartelaratu duten eguna, eta behingoz lasaiz hau detetxean biok bakarrik. Maite asita iruna bertso sortziko nagusian. Ratu txarrekin, itu bai hainbat min, eta oraintxe kartzelara bak, bera horruztel dudadin, naiz eta lengo egoerak nik. Oraintxea astu ezin, zeme maitea egin godugu. Oina arte ez duguna egin bera kartzelan tasukt biok bizitza eramandesa gun aren kargalat urakenduta izanik elkaren lagun leentra tu izaten ziren, noski gau eta bai egun lehen, lehen gorro izan genduna bi urde zagun Naizetan ire, zemea zaren, izan zara Eta urte hauek, bai izan dira, zeme txo Baina egoera oso berria, orain hemen dugun, bengoagatik, Bizitza bizi, Benga topa egin dezagu. Lehen pasa, lehen pasatako, Kalbarioa, benetan da ezaguna. Urak eta librea, da orain zure jarduna. Ai, baina ama, iritsiko da, ni joateko eguna. Gizon barri bat topa ezazu, benetan maite zaituna. Nik aldutako urte guztiak, oraintxe irabasteko. Gizon majo bat topatuko dut, nik baita nik ere bai maitatzeko. Eta oraintxe gu ez gauden ez, zure aitaren menpeko, zemen... Egin ba guztiagatik Biotzez eskerrik asko Tratu txarraren, menpeko ama, urte asko izan dira. Askatasuna, iritsi saizu, ze ondo zauden begira. Behar bezala, zelebratzeko. Au egin daigunta tira Ilabete bat pasa dezagun Joan gaitezen biok ok, joa, gaite gaite ja Joan gaitezen Joan gaitezen jau Jawaira <gülüyor>